«Ні, ми не можемо взяти вас на квартиру, нарешті вимовив чоловік, без паспорта, за джинси, навіть за концерти. Це дивно, протизаконно і незручно». «Господи», – подумала я. «Що, зам'яко кажучи, страхополохи? А якщо додам шубку, – не здавалася я. Вони разом підвелися за столу, і утупились у мене суворими поглядами, мовляв, час і честь знати. І дві платівки Галича, звідчим торгувалася я. Галича? Звідки? Зі священним трепетом прошепотів чоловік. Жінка штовхнула його в бік і додала безбарвним голосом. Ні, нам нічого такого не треба, і Галича також. «Вибачте, мені лишалося вилити на їхні молоді голови правду. Мовляв, дорогі мої батьки, ось вона я, ваша рідна донечка, прийшла відвідати вас у вашій безтурботній радянській молодості, принесла вам подарунки і готова винести зі свого нинішнього процвітання все, що маю» аби ви мені повірили і лишили у себе. А на доказ ще можу принести вам ваші ж фотографії і своє свідоцтво про народження. І розповім, що було, що є і що буде, якщо ви не виставите мене за поріг. Маячня! Ось тут вони і викличуть, міліцію чи швидку. Я готова була розривітися. Вони стояли і дивилися на мене, красномовно указуючи на двері. Стояли і дивилися. «Де ти тепер, тату?» – раптом подумала я. «Якби сказати тобі, що через 20 років ти житимеш в Америці у притулку для пенсіонерів-емігрантів у так званому кондомінімумі і не впізнаєш мене, так само, як і зараз, коли я приїду туди у справах, і знайду тебе серед тамтешньої громади. Безбарвним голосом ти запитаєш, де поховано матір, чи гарно я зробляю, і пригостиш ріденькою кавою без кофеїну. І будеш нервово чекати, коли я нарешті піду. Як чекаєш на це і зараз. Клямкну замок. Коридором пронісся ураган, лишивши по собі «Я пити!» На кухні задзеленчав посуд. З крану полилась вода. «Віро!» – стрепинула жінка. «Не смій пити сиру воду!» Дівчинка стрімко вискочила з кімнати. За нею вийшла і жінка. Напруга розрядилася. «Це донька!» – пояснив чоловік. «Весь час по воду бігає». «Так», – сказала я. «Я познайомилася з вашою донькою ще вчора. Гарна дівчинка». «То це вона вам сказала про вільну кімнату?» «Ага», – кивнула я. І додала останній аргумент. «Я б могла в ці дні, що житиму у вас, позайматися з нею математикою». Він поглянув на двері, тихо вимовив. Чесно кажучи, за Висоцького я б згодився, але у двері зазирнула дівчинка, пропускаючи жінку уперед. Помітивши мене, вона роззявила рота. Ой, це ви? Ви будете у нас жити? І, не очікуючи на відповідь, радісно застрибала на одній нозі. Ура! Ура! Ура! Звідки ти це взяла? – суворо запитала мама. Здогадалася, – сказала дівчинка і підійшла до мене. Пішли, я покажу тобі твою кімнату. Батьки захитали головами, але дівчинка вже очепилась у мою руку і тягнула за собою. Я могла лише озирнутися з винуватим виглядом. Мовляв, ну що візьмеш із дитини? Почекай, Вірочко, ми ще нічого не вирішили, зупинив її батько і додав, звертаючись до матусі. Громадянка обіцяє позайматися з нікою математикою. Жінка зітхнула і знизала плечима, і треба було ловити влучну мить. До того ж я лишаю джинси, а завтра принесу касети з концертами, і, звісно, своє посвідчення все буде гаразд, обіцяю».